Пам'ятаю одного колекціонера, який намагався втулити мені статуетку Родена. Він наполегливо показував каталог, а потім побожно гладив руками мармурову скульптуру одну з сотень, що лишив нам працьовитий француз. «Дивися, це справжній Роден, але у нього є одна особливість, бачиш?» Він перевертав фігурку до гори ногами і демонстрував штамп з квадратним орлом та свастикою на підставці. «Це особиста печатка Герінга. Річ з його колекції. Тож ніякої експертизи бути не може, її одразу конфіскують. Але Роден справжній. Цей каталог довоєнний. Бачиш, він тут є. Я не розуміюся на скульптурі, і для мене усі статуетки Родена на один штип. Але печатка зі свастикою напружила. Не знаю, може Роден і справжній, але Герінг – фуфло на 100%. Мабуть, саме тому я і не колекціоную предмети мистецтва. Не люблю бути об'єктом для намахувань. Придивіться. Картина знаменитого художника «Обування лоха» висить у зібранні будь-якого нового українця, покровителя мистецтв. Частенько навіть не в одному примірнику. Щоправда, треба сказати, що навіть у великих музейних експозиціях без таких експонатів не обходиться. Двоє євреїв з мого рідного Очакова сто років тому продали фальшиву скіфську тіару до Лувра. Якби ювелір той, що робив її, не пішов на явку з повинною – Мебі досі захоплювалися майстерністю стародавніх українців. Втім, так само як жінки не хочуть знати, чи справжні діаманти вони носять, колекціонери готові додатково платити за те, щоб ніколи не довідатися правди. І тут їм на допомогу приходить печатка Геринга, чорні археологи і музейні злодії. Мені взагалі здається, що крадіжки відомих картин з музеїв потрібні тільки і виключно для підтримання високого реноме підпільних мистецьких ринків. Бо коли лох чує, що десь вкрали унікальне полотно Матіса чи Пікасо, він охочіше вірить в існування Родена з печаткою Герінга. Пам'ятаю одного разу, коли володар Колес віз мене додому, він запитав, «Сергію Миколаєвичу, от ви, освічена людина, багато бачили». «Ну, багато-небагато, а дещо бачив», – скромно відповів я. «От скажіть, я хочу сина в неділю повести в музей. Як йому пояснити, яка картина добра, а яка погана?» «Поганих картин у музеях не виставляють», – спробував викрутитися я. «Ні, Сергію Миколаєвичу, у музеях збирають старі картини, але старі – це одне, а добрі – це інше». «Я завжди дивувався, як Володя вміє інколи впіймати суть». Сам начебто простий хлопець, колишній військовий, тепер водій. Може він тому й не збивається на манівці, що не обтяжений зайвими знаннями? Я у свою чергу теж спробував бути простішим. Ну, гаразд, скажи, а ти у музеї російського мистецтва був? Був. Дев'ятий вал Айвазовського бачив? Бачив. Ну і що скажеш? Пиздець, незамислюючись відповів він. Оце воно і є, підсумував я. «Є пиздець!» – значить добра картина, а нема – просто стара. З того часу я і сам користуюся цим грубим, але дієвим критерієм. Коли не хочу плотатися у «ізмах», в'язнути у киселі авторитетних думок, підпадати під гіпнотизм імен, задаю собі просте питання – є пиздець чи ні? До речі, допомагає не тільки у живопису. Книжки, кіно, ба навіть вірші теж піддаються такому аналізу. А у секретарчиному щоденнику тим часом настав вже інший день. Рівним хмаринченим почерком написано. Сергій Миколаєвич зранку розсердився на мене і навіть підвищив голос. Коли він сердиться, він такий сексуальний, справжній чоловік. Оце так. Я ще раз перечитав запис. Може, саме він першим трапив на очі Сапулі. Тоді розумію, чому вона напосілася на бідолашну дівчину. З іншого боку, якби я знав, яке враження мій рознос справить на секретарку, може і не гіркав би на неї. Яка ж тут користь, якщо воно подобається? Скільки живу, нічого не зрозумію. Жінку, здається, можна по-справжньому зачепити тільки байдужістю. Може, саме тому я інстинктивно, здебільшого, застосовую саме цей прийом. До речі, коли ж це я на хмаринку сердився? Щось не пригадаю. Ну-ну. А от іще... «Живу, як у казці рукавичка. Семеро в кімнаті. Мишка, жабка, лисичка, ну і так далі. А о шостій ранку приходить ведмідь, Марко. Він працює в нічну зміну і хоче спати. Значить, комусь треба підводитися. Сьогодні моя черга, от і не виспалася». Я зупинився, намагаючись уявити те, що прочитав. «Ціни на квартири ростуть, і молодь знімає одну на всіх, це зрозуміло. Але семеро, а точніше восьмеро...» Це вже точно рукавичка. Господи, як вони при цьому ще примудряються кохати, одружуватись? Адже цей Марко явно чийсь хлопець, чи то мишки, чи то лисички. Ні, в часи моєї молодості було простіше. Навіть у гуртожитку, де ми з дружиною провели два роки. Там була кімната на двох. А тут... Наступний запис був за кілька днів. До Сергія Миколаєвича прийшов дуже гарний хлопець. Форма личить чоловікам. Гарний хлопець у формі. Хто це був? Здається, пригадую. Слідчий з прокуратури. Точно. Ми тоді перебували у фазі активного відмазування гуманоїдів, і прокурорські не вилазили з офісу. Не сказав би, що це було приємне товариство. Але у жінок виявляється інший погляд на людей та події. І це, мабуть, справедливо. Згадки про прокуратуру, до речі, ніколи не бувають на добре. Я не встиг навіть перегорнути сторінку, коли в кишені задзеленчала мобілка. «Слухаю». «Сергію Миколаєвичу, у нас проблеми», – повідомив телефон голосом Славка Гуманоїда, наймолодшого, але далеко не найхудішого, стрійки. «А коли це у вас не було проблем?» – іронічно поцікавився я. «От коли б ти мені потелефонував і сказав, що у вас все гаразд, це було б справжнє диво». «Сергію Миколаєвичу, у нас реальні проблеми». «Що ти кажеш?» «Невже? Раніше були нереальні, фантастичні?» «Сергію Миколаєвичу! Вовчика з Сашком закрили!» «Як це закрили?» «Ну, у міліції, в тюрму!» «За що?» – вихопилось у мене якось по-дитячому. «За вбивство!» – прорипів Славко своїм безбарвним голосом. «За що?» Я випустив з рук журнал із записами секретарки, і він ляпнувся на стіл. Ви розумієте, у них сусіда підірвали прибалта, якому ми гроші були винні. Хто підірвав? Не знаю, мабуть, чеченці, а вони йому дзвонили і попереджали. Чеченці? Ні, вовчик. Дзвонив і казав, що більше не судився, бо буде гірше. Погрожував? Що ви, тільки попереджав, а вони, оказується, поставили телефон на прослушку. То це вони, чеченці? Ні, прибалти! І записали розмову. Тепер менти ліплять, що це вовчик підірвав. Викликали на допит і забрали обох. Я спробував укласти в голові отриману інформацію. Значить, ці придурки примудрилися погрожувати по телефону якомусь прибалтійцю, а того врешті підірвали. Гарна історія. Не знаю, коли б я, не дай Боже, був ментом, мабуть, теж не сумнівався б. Хай їм, чорт, ще не вистачало. Сергію Миколаєвичу, ви ж розумієте, їх треба витягати. «Розумію», – сказав я і збрехав. Бо насправді не був певен. Чи це не самі хлопці насправді організували вибух? Хоча навряд чи не їхній стиль. «Сергію Миколайовичу, ви ж розумієте, коли їх не витягти, вони ж не мовчатимуть. Вони почнуть там розповідати!» А це вже їхній стиль. Шантаж, підставки та погрози. «Фірмовий, гуманоїдівський. Де вони взялися на мою голову, га?» «Славо, ти не кипішуй. Кажи мені правду. Вони точно не мають відношення до цього». Сергію Миколаєвичу, крий боже, що ви? Вірю. Зачекай. Давно їх забрали? Годину тому Сашко дзвонив, казав, що чекає під відділенням міліції на Вовчика, а той все не виходить. А потім і сам пропав. Зрозуміло. Манери наших славних правоохоронців я знав. Викликати на допит як свідка і тут таки закрити як підозрюваного. Це коче отче наш. І зазвичай це робиться у п'ятницю, щоб мати два вихідних для роботи із затриманими у райвідділку. Чорт сьогодні ж саме п'ятниця. Слава, сьогодні ж здається, п'ятниця? Так, а що? А те, що завтра вихідні, і доба закінчується тільки в понеділок. Яка доба? Та сама, на яку затримують без ордера, вихідні не зараховуються. Та ви що? Я не що, це ви що, ідіоти! Самі не розумієте, хоч би людей питали, якого чорта йти до мантів у п'ятницю. Сергію Миколайовичу, як же так? Голос перетворився на мекання. Отак. Дебіли! Ви взагалі розумієте, коли щось робите! Він промекав щось нерозбірливе. Слава, ти, сподіваюся, не збираєшся зараз їхати до ментів? Ні, Сергію Миколаєвичу. Так, слухай мене. Зараз же мотай до лікарні та лягай з будь-яким діагнозом. Сиди там, як миша, і не велася до понеділка. Зрозумів? Телефон візьми з собою, але ні на чиї дзвінки не відповідай. Крім рідних і близьких. Зрозумів? Нікому ні слова. Зрозумів, але... «Без але! Бігом до лікарні, дай їм грошей і лягай туди мертвим! А я тим часом займуся хлопцями!» «Добре, я ляжу. А коли...» «Не знаю коли! Твоє діло не сісти до них третім. Все, валяй! І раптом що дзвони мені?» Я дав відбій і не втримався від того, щоб присвиснути. Мало мені було сьогодні. Сварка з сапулою, розподіл майна з дружиною, не вистачало тільки вбивств та арештів. Тепер нарешті комплект».